«Навіщо?» – чим раз більше запарювалася цікавістю Наталка. «Що це за плем'я таке?» Вона зазирнула в зошит і знайшла потрібне місце в тексті. «Нгнаміний. Я про нього ніколи не чула». «Правильно, бо я вигадав його». «Навіщо?» – повторила запитання вона і відчула безглуздість його повторювання. «Може, Павло й сам не знав?» «Навіщо?» «Не знаю. Я не знаю, чого саме так назвав їх. Мені це слово приснилось». «Я спак приснився?» «Ти знаєш, що означає це слово?» «Ні». «Це єдине слово, яке дійшло до нас от скіфів. Аспак по-скіфському – вершник». «Я не знав. Ти колись його міг чути. Натрапляв у котрійсь книжці і згодом забув». А бач, не пропало. Ти ким був раніше? Ну, перед тим, як сюди потрапив. Він одразу ж опустив очі. Не пригадую. А Кременчук пригадуєш? Зиму в Кременчуці пам'ятаєш? Олімпіаду з математики, кафе на базарі, магазин велосипедів. І тоді з тобою була дівчина. Пам'ятаєш? Павло стояв затерпло, нерухомо. Силкуючись збагнути, про що його розпитують. Наталка бачила морноту його засиль і вирішила відступити. «Пробач, не думай ні про що. Краще скажи мені. Наскільки я зрозуміла з прочитаного, Аспак не довіряє Мунмуну. Чому?» Мунмун – Мун -мун хитрий, підлий. Він, він дурив Аспакового батька. Сподівався так само дурити і Аспака, Однак той здогадався про хитрощі духівника. Наталка бачила, як у павлових очах спалахували вогники, як висвітлювався його погляд, а на обличчі з'явилась одухотвореність. Він говорив до неї, а сам був не тут, був у вигаданому ним краю нгнамінів, де заходилося на конфлікт між мудрим і юним вождем і помисливим духівником. Не сподіваючись бачити Павла в такому піднесеному стані, Наталка розчулилася і знитямилася водночас. Нараз їй здалося, ніби вони з Павлом грають у захопливу гру, у фіналі якої жде їх приємний сюрприз, і вони здобудуть те, що шукають у нескінченних запитаннях і відповідях. Її охопив азарт, і вона боялася тільки одного – як би не зіпсувати гру. А в чому ті хитрощі, мунмуна, спитала. Він добув наркотичну речовину з однієї рослини і прийшов до спака, сказав, що ця речовина ключ до вічного володіння нагнаминами. Нею можна тримати плем'я в абсолютній покорі. І запропонував разом удвох правити далі нагнаминами. І тоді спак пішов на гору порадитися з духами предків. Натовщен голос тремтів, і завмрав. Пішов, і вони дали дозвіл стратити Мунмуна. Цього в зошиті немає. Мабуть, ти про це якраз думав написати, а я прийшла і перебила. Нічого, я ще не пишу, воно в мене все в голові. Павлові очі ще збуджено спалахували загадковими зблисками, проте на обличчя якось хвилину тому таке натхнене і одготворене вже помітно Клалися його звичні буденні риси непевненості, прикрою для Наталки розгубленості. Її кольнув докір, наче це вона свавільно чи необачно, яка різниця, урвала полі дивовижної фантазії його пригніченої, притломленої свідомості. У ній він був такий красивий, розпрямлений, помолоділий, і в ній же вона відчувала його позасвідомий опір своїй психічній уярмленості. «Чим ти пишеш?» – спитала, намагаючись затримати хвилю тієї високості, на якій щойно перебував Павло. «Чим же?» «Ручкою?» – спохмурнів Павло, вже геть розминувшись із тією хвилею. «О цією?» – підійшла вона до столика і взяла на ньому звичайнісіньку, дешеву кулькову ручку, напевно, сільмагу. У відповідь згідливий кивок головою. Я хочу одне слово прийми від мене ось це. Наталка підійшла до Павла, тримаючи на долоні саморобну ручку для писання, ту саму подаровану їй Павлом, коли вона збиралася їхати до столиці наступні іспиди. ебонітовий набірний корпус із двох крайніх частин, відполірований до смоляного блиску, з навкісними посередині вставками різнобарвних пластмасових шматочків. І все це тримається на латунній трубиці з нарізаною різьбою, а всередину якої вставляється кульковий стрижень з пастою.